السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهله الله فلا مضل له. وَمَنْ يُفْلِلْ فَلَهَا دِيَنَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأسحابه ومن سار على لهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كبرى أما بعد يا أيها الذين آمنوا تطواه حق تقاربه ولا تروه ولا تؤث إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبد منه رجال كثيرة ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو وقولوا قولا ثمينا يسلك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورضو فقد فاز فوضا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل ضلاله الا ثم امره سودان في خاطر ايمان saudara saudari ya semoga sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah kita bersyukur kepadanya kita memuja dan memuji hanya kerana Allah Subhanahu s.w.t semata, kita dapat berkumpul pagi hari ini. Dan kalau bukan kepada Allah Subhanahu s.w.t, barangkali kita tidak akan bisa untuk berkumpul mengadakan kebijakan imam. Sebenarnya, Kondisi saya belum begitu sakit, karena seminggu ini saya tidak sakit Tetapi karena sudah janji dengan panitia saya harus mengisi tajian di sini, maka kemarin saya paksaan untuk berangkat. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu kita sampai selesai tuntas kita baca kitab yang ada di hadapan ikhwan kawat semuanya barangkali sebagian sudah dapat kopian, sudah. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, panitia memberikan judul <tuh> benteng akidah di zaman penuh fitnah. Kebicaian itu karena kondisi saya seminggu berseminggu lebih saya sakit, jadi saya tidak sempat untuk mencarikan kitab atau buku tertentu untuk kita bahas. Akhirnya saya minta tolong sama-sama teman kohar mencarikan buku yang berkaitan dengan masalah ini dan barangkali sedang mikopi. Nah akhirnya yang akan kita baca dan kita pelajari. انتبجليني كرامه لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز قالي أشيء، يهتم بسلاك صغير يمليه بري جلود أبواب بتشريعية لموت في المسلمين من الفتن، ضوابط ضوابط باتسان باتسان شرعي أو بالومتر بالومتر شرعي. Sebagai sikap muslim dalam menghadapi fitnah-fitnah Kitab ini pernah saya baca dahulu Dan kitab yang luar biasa, singkat Terpola Mudah dipahami Dan sangat berguna bagi kita di akhir zaman ini Khususnya Di zaman yang penuh fitnah dan juga di zaman era global ini, di mana arus informasi begitu cepat, apa yang dikucapkan oleh seseorang disampaikan di forum-forum umum, ketika itu bisa tersebar luas dan perkarang bisa menimbulkan fitnah. Saudara-saudari, kaum harus pilih dan memilih. Ketika seseorang mengarungi lautan samudra tahun 89, saya pernah menaiki perahu, bukan kapal, tapi perahu di laut jawa. Waktu itu lautan. Jadi ketika itu hari hujan dan ada badai kecil, sudah sudah penuh, tidak salah, sehingga ketika badai di tengah samudera di tengah lautan itu tak hujan, badai, ombak global tidak datang dari satu arah. Kalau dalam kondisi normal ombak itu dari satu arah, maka kita enak untuk menghadapi. Kalau kita naik perahu dari mana datang gelombang maka kita menghadap ke sana. Kalau dia dari samping menurun karung kita sudah oleh totalnya. Tetapi ketika badai, laut bergelora sehingga ombak gelombang datang dari mana-mana dari mana saja di kanan, depan, belakang sehingga yang jujur di perang tersebut berusaha keras untuk bisa mengalahkan para itu dan sampai diterjang pelindung. Sementara air sudah tiba, semua penumpang tergantung. Ada yang berdiam, berpegangan, ada yang saling berpegangan, tertidur yang lainnya, ada yang menangis, ada, ada yang berdoa, sibuk berpikir dan segala macam. Ya itu manusia yang lemah tidak ada pindah apa yang ada di dekatnya itu yang dia putus nah kalau anda pernah merasakan kondisi seperti itu manusia semuanya jangka untuk kita bingung melihat pindah dan perkara, tidak ada pindah. kalau anda pernah merasakan seperti itu itulah gambaran kita di akhir zaman. Fitnah yang digambarkan oleh sahabat yang zaibat. Fitnah yang digambarkan yang ditanyakan oleh umat Ibn Khattab r.a. kepada para sahabat. Lalu dijelaskan, dijawab oleh seseorang, fitnah hijau yang merimpah seorang pada keluarganya, pada hartanya. Maka itu bisa dihapuskan oleh tolaknya, puasanya, dan sedekahnya. Apa kata umat Wasallam Bukan fitnah ini yang saya tanyakan. Akan tetap fitnah, tak mahu, tak mahu jilbab. Tetapi fitnah yang bergelombang tidak akan habis. Akan gelombang yang besar, ini Datang satu, datang lagi gelombang. orang Nah, kita hidup di akhir zaman ini wahai ikhwah, wahai akhwah akhwah dengan kondisi fitnah ini. Kita membutuhkan dermaga agar jalan kita tidak Kita membutuhkan peti yang menjadi lambung-lambung bagi kita. Kita tak sanggup agar rahung kita tidak Kita membutuhkan pegangan agar kita tidak terjatuh. Dan kita yakin? Pegangan kita adalah Alkitab dan Asalul As-Sahih dengan pemahaman teruk. Nah, butir-butir kaidah-kaidah dari Alkitab Asalul As-Sahih tersebut dirangkum oleh para ulama-ulamanya. Salah satunya di kitab ini Syekh Saleh atau Syekh Tunyah. ya memetik butir-butir Dawa'ad syari'ah ini Dari Alkitab dan Al-Sunnah Dan inilah yang akan kita baca, kita pelajari Mudah-mudahan bisa menjadi buka ilmu Bagi kita semuanya Baik, metode kita saya akan bacakan Dan naskah kitab ini juga bisa kalau mau Tumawadullah juga bisa di internet itu tidak ada. Kalau yang pastinya barangkali yang terpaparkan oleh penitia. Kita akan baca. Saya akan bacakan untuk kita terjemahkan dan saya jelaskan kepada semua kami semua. Al Muallif, Syeikh Salih bin Abdul Aziz Al Syeikh. Ibnu Allah Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah. Man sakan hum naasikuhu Fala linaasirunna kafil amri Wadu'u ila rabbika Inneka lana buna muskuda Mustakim Waiz yadaluuka faqalillahu A'lamu bima t'amaloon Allah yakumu bainakin yawm al-qiyamah Fima kuntum fihe Taktalikun Alhamdulillahillazhi qala Aleysa Allah bikafin abda Wa yukawifunaka Bilaline min dungi Wa ma yudu'lillahu famaa lahu min haak وما يهدي الله فما له فما له من ظل، أليس الله بأعز لانتقام؟ ما هي المقدمة؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شاهدا من خالق كلمة التوحيد قل وفؤاده. أكو بسكتين؟ لا ada ilah yang diperhati ibadati dengan hati lainnya Allah tidak ada sekutu yang kalimat taufik taufiq itu halakat khulmahu waku'ahda halakat itu bercampur dengan hati dan hatinya jantung hatinya menjalah dari sini fa'alima minhya ma yuhibuhu allahu wa yadamu minal atwari wal a'mal latab dia mengetahui darinya apa-apa dicimtai -apa dan dirizoi oleh Allah dari perkataan maupun perbuatan wa ashadu anna muhammad an abdullah wa rasuluh wa safiyuhu wa qaliluh huwa al-mashiru al-nadhir basyara wa alam wa qala wa alam hatuba liman akhada bisunnatih wa aktafa atarahu wa ahtada bihuda salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ahtada bihudaahu ila yawmi djir amal ba'atuh Jadi, kita tidak berpahal Yawqadima karena yang kita inginkan adalah ada laki beliau beliau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 jadi beliau mengajak kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah. Kerana hanya Allah lah, orang yang berjaga, berlindung dari fitnah adalah orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah dari fitnah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari empat perkara setelah tahiyat sebelum salam. ini yang ketiga kalinya berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah dan di sini bukan hanya satu fitnah fitnah-fitnah karena fitnah di akhir zaman itu banyak fitnah secara global secara garis besar fitnah itu kembali dua fitnah syahwat dan fitnah syuhad Fitnah syahwat menjatuhkan anda kepada kemaksiatan, pembangkangan. Fitnah subhat menjatuhkan anda dari jalan jalan yang benar. Kemudian dari fitnah, fitnah syahwat dan syahwat ini terbagi-bagi lagi nanti bentuk-bentuk fitnah ini. Baiknya ulah baiklah fitnah fitnah fitnah fitnah abad sesungguhnya tidak ada kebaikan sama sekali dalam fitnah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu billahi katiran min al-fitan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Jadi fitnah ini maksud di sini wahai ikhwan, bukan fitnah yang dipahami oleh masyarakat awam, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa mungkin fitnah saya? Kalau fitnah dalam bahasa awam-awam, artinya e, kita mengaduoma kita menyampaikan suatu tuguhan kepada seseorang yang tidak berdasar. Misalnya kita sampaikan kepada si B, si A mengatakan anda itu, padahal tidak ada dasarnya. Maka orang itu akan berkata si A kepada anda, kamu bohong saya. Ini dalam bahasa awam. Tetapi yang dimaksud kita maksud dalam kajian bukan fitnah yang seperti itu. Bukan fitnah, bukan fitnah yang seperti itu. Nanti kita jelaskan, apa menda fitnah Karena Kala yata'al, kala Nabi SAW yata'amudu billahi katiram bin al-fitan. Wa kala alaihi salatu wassalamu yuhadziru bin al-fitan. Adalah Nabi SAW banyak berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Dan beliau juga mengingatkan, mentahdir, mengingatkan imatnya, mengingatkan kita dari fitnah-fitnah. Wala hadza lamma dzakara al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi kitaban fitan oleh karena itu tatkala al-Imam al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya satu pembahasan yang beliau rujuk kitab al-Fitan kitab yang menjelaskan tentang itu maka kita lalu beliau bawa hadis tadi dan beliau mulai pembahasan tersebut ibtada'a bi qawlihi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 Suatu takut ini diaga. Kalau anda takut kepada sesuatu, anda menjaga diri anda dari ini. Jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak hanya secara pus, menimpa orang-orang zalim di antara kalian, berarti global dia menimpa seluruh manusia, baik yang, yang zalim maupun yang, yang saleh, yang, yang buruk maupun yang baik. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kita waspada, takut dan menjaga diri kita dari fitnah. Kemudian Imam Khayyul mengatakan, وَمَكَنَا رَسُولُهُمْ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ يَحَذِرُ مِنَ الْفِقْنَانِ Serta, bah, Serta, peringatan-peringatan Rasulullah صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ Tidak, nah, kenapa Al-Quran Sampai mengingatkan seperti sepertinya Kenapa Nabi yang Mulia اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ Banyak berlindung dari fitnah-fitnah Kenapa beliau mengingatkan umatnya agar waspada? Jawabannya, karena fitnah, anna annafitan ida atas, fa innaha la tussibul jami. Warna fitnah kalau berlaku, sudah melimpah kepada yang terkena bukan hanya orang orang sendiri. Soaya yang tadi, wa inna rasussibul jami. Dampaknya akan mengenai semua orang وَلَا تَبُخَى إِذَا أَتَطْلِقَى إِلِمَّا قَالًا ketika fitnah terjadi maka tidak ada kesempatan lagi bagi seseorang untuk berkata-kata وَإِنَّا مَيَجِّبُ عَلَيْا أَلَيْنَا أَنُّهَذِّرُهَا قَبْلَا وُقُولِهَا kalau itu sudah terjadi manusia sudah terjadi fitnah sudah terjadi kekacauan terjadi semuanya akan terhadap pahmi oleh karena itu Begitulah kita untuk mentaahir, mengingatkan kaum Muslimin mewaspadai diri kita sebelum terjadinya fitnah ini. Waanuwa waanuwa tidak. Jadi kewajiban kita terhadap fitnah ini secara ringkas di sini. Pertama disebutkan beliau, pertama mengingatkan diri kita dan masyarakat kita agar waspada terhadap fitnah. Kemudian kata beliau. Wan baidah itu sangat berat, sangat berat, sangat berat. Shadiyan. Anakku yang fitnah atau tidak meminta diri kita dengan sungguh-sungguh, menjauhkan diri kita dengan sungguh-sungguh dari segala perkara yang bisa mendekatkan kita, menyeret kita pada fitnah. Kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang bisa menempatkan anda kepada fitnah, tidak. Anda harus menyelamatkan diri anda. Karena kalau sudah menimpa, terjadi, sulit itu. Sebelum terjadi, tidak. dari perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah. Fa'inna min alamaji akhir zaman katratul fitan. Sesungguhnya salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah banyak yang fitnah dan kita meraja di masa itu. Kama kama tabis sahih, sebagaimana terdapat itu dalam hadis sahih di Mewa'idkan bahwa oleh Alimah Al-Bukhari, anna Nabiya s.a.w.a.a.a.kala bahawa Nabiya s.a.w.a.a.s.abda, ia taqarabu zaman, ia taqarabu zaman, waktu itu semakin pendek, semakin. Kamu tidak seperti itu, waktu itu merasa salah, tapi dia selesai. Bisa memang semakin singkat. Bisa waktu itu singkat. Jahat yang jauh terasa penjahat. Bayangkan orang terburu kalau pergi ke Arab di, di dalam kaki-kaki kita bisa berbulan-bulan. Kalau pamitan pergi haji itu, kayaknya pamitan tidak perlu pulang lagi. tak. perlu apa-apa pulangnya. Kalau sekarang, oh, kamu bisa berbulan-bulan, bisa berbulan. Cuma sekian jam, enam, tujuh jam, kapan jam, bisa sampai. Begitu. Semakin pendeknya waktu. Seperti yang saya katakan tadi, Dia harus informasi, di zaman informasi yang Harus informasi itu segera. Apa yang terjadi Bila, di kafir kantor oleh karena Eropa atau dan dulu oleh partner. Dahabat yang sama ketika bisa langsung cepat, lebih ke ujung Dan jadi jadi. Ya ta'mur. Wa yaqillu al- dan amal sendiri. Nah, itu dalam yang membedakan kita dengan sana. Ilmu bukan tidak ada, Bisa masa kini banyak di mana-mana. Tetapi amal itu pun bu, kita bukan tidak belajar, kita bukan tidak menuntut ilmu, tapi terus terang banyak penuntut ilmu itu amal sangat. Padahal, umumnya ilmu itu bukan yang kita hafal. Tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat begitu. Laisal ilmu kata Imam al-Syafi'i mahukir. Walakin al-ay'innamal ilmu ma'yampah. Umumnya ilmu sejati itu adalah yang bermanfaat. Memuaskan. Jadi, tidak peduli berapa banyak ayat al-Quran dan hadis yang telah anak Kitab dan buku yang telah mengalami rak-rak di manaanya, tetapi ilmu yang sebenarnya adalah yang bermanfaat bagi anda, mengubahkan amal seperti ini. Wael kus, wael wael wael kus, wael atau takzul dan telit itu masyrulah ada banyak orang-orang tuli. -orang Watadharul kitabih dan akan muncul fitnah fitna. nah, kitab. Dan ini hadis salah satu hadis yang menceritakan tentang kondisi akhir zaman. Di sini disebutkan salah satu diin muncul tadharul kitabih fitnah fitna. kitab. Ketika itu wahai ikhwan ketika dia muncul maka dia akan disertai oleh kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan keusahaan tersebut sulit hilang sampai terjadi nyeri kiamat. Lalu mencukulah pikiran yang lain. Oke. Kemudian mencukulah pikiran yang lain. Keusahaan semakin? Semakin bertambah. Allah Subhanahu menguat Allah dengan kasih sayangnya, kerana dia hamba-hambanya, Allah itu bukan bernyataan. agar agama sepada itu, mengasihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerana beliau memiliki sifat rahmat terhadap kaum Muslimin. Umatnya mengingatkan kita terhadap fitnah-fitnah ini sebelum beliau. Apa makna fitnah yang disebut oleh Allah di dalam surat Anfal tadi? Ibnu Katsir menjelaskan di dalam syairnya tentang Tafsir ayat tadi Wattaku fitnatan la tusribannan lazi na zolamu rinkum khasam Hadihil ayat katakan-katakan Ayat ini Wainkanan mukatabu biha hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Sekalipun mukatab Sekalipun mukatab itu orang yang diajar lu bicarakan Sekalipun ayat ini turun dan tujuh pada para sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam Lagilah haram semula lagi Muslimin, tetapi maknanya umum mencapit seluruh kaum Muslimin. Maksud Imam Al-Qadhi ingin menjelaskan, sekalipun ayat itu turun kepada para sahabat, tetapi perintah untuk waspada fitnah itu umum bagi kaum Muslimin. Kata beliau, kerana di Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya mengesahkan kita. Al Imam Al-Alusi. Malam ini telah seorang ulama di Tafsir dari Irak. Dia beliau di dalam Tafsirnya berkata, "Musyrolil fitnah". Fitnah di ayat ini ditafsirkan di Asia dengan beberapa penafsiran. Jadi ada beberapa penafsiran tentang makna fitnah di ayat ini minra al-udahalatu sil amri bil-ma'ruf wa nahi alimuham antara lain untuk silamah nafiz dari sini udahana sil amri bil-ma'ruf wa nahi alimuham udahana ini menjilat menjilat dalam beramal ma'ruf dan nabi luka apa artinya Artinya, menjilat dalam barang-barang ma'ruf ini kalau itu seseorang meninggalkan amal ma'ruf ma ini enggak karena menjilat mengharapkan situasi Berhadap atau dari orang itu dia tidak ketika orang itu berbuat dia tidak tidak tidak juga dia tidak ajak si itu untuk melakukan kebaikan berkaitan ma'ruf karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari si kalau diingatkan nanti okay. Oleh itu tidak memberikan kepada saya Apa yang saya inginkan harapan, harpa, untuk peninggungkan, jabatan, dan lain sebagainya Bisa jadi Juga jahat Mertabat Kemudiankan di depan manusia Akhirnya Dia diamkan kemukaan Atau dia tidak akan mengakhir Mudah, menjilat Dalam ramah maharum Jadi mengingat Dan itu ada tidak? Jikawasm sekarang itu ada. Kemudian makna lainnya wa minha at-tafarruq at atta perpecahan dan pertentuhan. Ada tidak bisawasm sekarang? Alamkah banyak? Banyak ya. At-tafarruq wal juga termasuk fitnah. وَمِنْهَا تَرْكُ الْإِنْكَارَ عَلَى الْبِدَعِيِ إِذَا ظَوْنَرَقْ <وَوْنَرَوْا> Termasuk fitnah juga, tidak mengingkari bid'ah. Itu kita bilang, mendiamkan tadi. Ini termasuk sebenarnya bagian dari amar Ma'ruf dan Ibuq. Dan ternyata menjamkan bid'ah ini termasuk menjadi dari fitnah. Kerana menimbulkan keusahaan-keusahaan. Dan lain-lainnya ke beliau. Lalu beliau berkata, Walikulim, walikulim, walikulim makna dihasbi majlizilqal. Dan setiap makna ini benar sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Artinya penafsiran ini semuanya benar. Pernahkah dalam takwahnya fitnah, fitnah? Ia diperintahkan kita waspada serta berhitung. Dan kita lanjutkan apa kata beliau?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 bahkan badai fitnah perselisihan dan percobaan itu juga menerpa. Selain kalangan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengaku orang -orang mengikuti selalu tersoalnya. Kadang-kadang hanya masalah yang sepele saja, hanya masalah informasi-informasi, salah komunikasi dan segala macam bisa mengikuti perbedaan-perbedaan pandangan -perbedaan, ulil albab dalam masalah-masalah yang sebenarnya dibolehkan beristihad, boleh bukan perselisihan dan perbedaan. Eh, ini kondisi kita harus. Maka kata beliau, apabila kita berada di zaman perpecahan dan perselisihan, hendaklah setiap kita saling mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Wattaku fitnatan la tusibatan ladhina zolamu minum khasa. Ingatkan surat kita. Ingatkan pemandu kita. Tentu sebelum itu kita ingatkan diri kita. Maksudnya penjelasannya kata beliau. Ittaku tafarruqa wahtilafa la yusibu ma'aluhu wa la tusibu natijatuhu alladhina zolamu minum khasa innamayusibul jami. Maksudnya waspadari. Jauhi oleh kalian pertengkaran dan perselisihan. Jangan sampai nanti akibat-akibat buruknya tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian, tetapi juga menimpa semuanya. Walayahu dzalika al'athar dan pengalam dampak dari pertengkaran perselisihan itu tidak hanya mengenai menimpa orang-orang zalim saja, tetapi semuanya akan terkena dampak dampaknya. Jadi, kaum muslimi dan muslimat Saya yakin, bahkan anda merasakan Beberapa hari yang lalu, masa ah, begitu Mataan badai fitnah, perselisihan itu begitu kuat Di antara kaum muslimi, serafir Ada yang bingung, ada yang bimbang Dan macam-macam Berkait masalah, beberapa hari yang lalu pemilu dan lain sebagainya Nah, seolah-olah ambil yang bingung dan segala macam. Nah, hendaknya kita mengingatkan diri kita waspada, terhadap khidnah, perkecahan, perselisihan, menjaga diri kita, menghindarinya, agar dampak-dampak buruknya tidak bernimbat kita semua ini. وَلِهَا جَفَا إِنَّنَا فِي هَذَا الْمَقَامَ أَحْبَعْنَا أَنُّذَكُعُ بِهَذَا الْأَمَرِ Oleh karena itu, Kata beliau. Ole kerna, oleh kerana, oleh kerana itu, bagaimana sesungguhnya kita melihat alam sekarang ini, saat ini, kita ingin mengingatkan perkara ini. Di nahra nantah asohwat agam Islamnya tanwa shidat bila bila Karena kita melihat kebaikan Islam yang washidat, yang dibingbing, oleh izin dengan izin Allah di negeri ini, maksudnya di Arab Saudi ni, ya. Alatihi ini yang kau mampu tahuhi. Yang bergerak di atas fondasi terlebih. Walau kalau iman tidak waktu tauhid yang bergerak dengan dakwah tauhid di hasz zaman. Al-lati lala rafihi kaa'iman tidak waktu tauhid ilallah maashaa allah jalla wa aala. Di mana kita tidak melihat padanya yang bergerak dengan dakwah tauhid kecuali kerana kehendak Allah Taala wataala semata. Maka ada di zaman anugerah kauh enggak, mereka muslimin. Walaupun dakwah ampas adalah jemian mengingatkan diri kita biluzumil intina bililmulabi untuk senantiasa menggali ilmu yang bermanfaat biluzumil intina di akidah istighfar salih agar senantiasa mempelajari akidah istighfar salih biluzumil intina di akidah di ahli sunnah wal jamaah agar senantiasa bersedia tahu ini masih nasihat beliau, jadi sampai kepada itu, <telefon> di ini <telefon> itu maklumannya. Sehingga hari esok, Sahwa al-Barokah sesungguhnya kebangkitan yang dimurkahi ini, Sahwa yang tidak diminta antunshar, antanshul, antunshar di luar kebangkitan yang diharapkan dengannya disubaruaskan di luar. Wan tuhak bersharia dan <telefon> istiqomah linas kebangkitan yang bisa menjadikan syariat dan istiqomah itu dicintai oleh manusia. Nerjui minha antakuna tadi dan hari diiluminatif. Kita berharap kebangkitan ini tegak di atas ilmu yang berbentuk. Jadi nah, beliau di sini mendekankan pentingnya ilmu itu, kerana kebangkitan susun awam kebangkitan dakwah luar ini. Kita lihat ini, di Indonesia ini beberapa tahun belakangan ini dakwah Tauhid begitu. Semalai begitu meriah, begitu berkembang dengan pesat hendaknya perkembangan dakwah tahun ini dibina di atas ilmu yang bermanfaat. Lian sababna al yooma yahrusun kafiran al al ilmi nafah yahrusun kafiran al kalan wal jamaah. Kerna anak-anak muda kita hari ini Selentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selentiasa berusaha untuk mempelajari perkataan Al-Husnul wal Jamaah. Ini sebuah nikmat dan harapan besar para pemuda-pemuda Al-Husnul wal Jamaah berbondong-bondong mengkali mempelajari ilmu yang bermanfaat serta memegang teguh dengan tindak Al-Husnul Jawwal Jamaah. Boleh ada. Oleh kerana itu kata beliau, agi buli zaman saya dapati adalah sebuah kewajiban alayy an ankul an ankul an kulailahum kewajiban bagi saya untuk menukilkan. wa uzatilham serta mengingatkan, Menukilkan bagi mereka, mengingatkan mereka, wa ubayinulahum serta wa ubayinalahum serta menjelaskan kepada mereka ma alamum kalam alimatnya. Yang saya ketahui dari perkataan imam-imam itu, imam maksudnya imam-imam asisul nabi mana? Al-Lari bin Abu Hurairah makaulah Nusufah saw. Perkataan imam-imam ini yang dibina, dibangun di atas hadis Rasulullah saw. Bayat bahkan di atas Sirmanulussbahana Huwa Taala ada kalimullah sultan. Baik. Rioma fitna. Fina fitna, jika tidak melihat halnya, jika tidak melihat halnya, dan tidak melihat keadaan di dalamnya, maka akan terjadi hal-hal Kata beliau, kebunnya fitnah. Apabila tidak diperhatikan kondisinya, apabila tidak dipertimbangkan dampak-dampak serta akibatnya, ke depan akan menimbulkan akibat-akibat buruk di masa depan. Ilmiau, anda ahli ilmu dari bacaan nafiz, dan rukyah al-haq, jika ahli ilmu itu tidak memilik pandangan yang tajam, pandangan yang benar, yang bisa membuat mereka mensikapi segala kondisi dan keadaan tak kalau fitnah itu muncul sesuai dengan apa diinginkan oleh Allah dan Rasul ya. Kalau ahli ilmu tidak memiliki itu, maka akan menyebutkan kekacauan dan kisah di tengah ilmu, bahkan di tengah seluruh Maka kita beliau wajib ahli ilmu, dan sehingga kita pun untuk ilmu untuk mempercayai. Mengetahui bagaimana kita bersikap ketika fitnah-fitnah itu muncul. Fadza'aditu wa'l-khawaditu la'buddha an-tur'ah. Muawabid jamaat dari Muawabid, Muawabid jamaat dari Muawabid. Batasan-batasan, tolak ukur timbangan-timbangan, kaidah-kaidah harus dijaga. Fain dan Muawabid, Muawabidah, yasululah undang-undangnya untuk ilham. Karena dengan Muawabid, timbangan-timbangan tadi, batasan-batasan tadi. Seseorang bisa menjaga dirinya dari kesalahan. Kita punya pola ukur, barometer. Setiap kita berbuat ada peristiwa yang terjadi, kita sudah punya kaidah, batasan-batasan Kita tinggal ukur. Nah, ini yang akan membatasi langkah kita sehingga kita tidak tergelincir dalam kesalahan. Secara doratul syara'iyyah wal kharijzul batasan-batasan syar'i, kaidah-kaidah syar'i. Tidak ahwad Nabiha, wajib Naha, watakouna atauha, fa ilahu inda dalikah sayyuh, sayyuh sulmanul Apabila kita menerapkan batasan-batasan syar'i itu, apabila kita menggunakan kaedah-kaedah syar'i ini, mengambilnya, menerapkan, menjaganya, maka itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, yang membuat kita tidak akan menyesal terhadapnya dengan jadi. Dan sesuai dengan jumlah kitab kecil ini, abdu'ah ditutup syar'i. Ya. Ba'udah ditutup syari'i bagi muslim dalam mensikapi fitnah. Kata beliau lagi, ini menjelaskan pentingnya do'abit. Dalam hidup ini kita butuh kaidah, butuh batasan-batasan yang ditutupkan oleh syar'i. Jadi itu sangat penting. Fa'udah du'afikuli amri labut dan mimma'an fashyid. Ba'udah, batasan dalam setiap perkara harus ditutupnya. Haiya, tercana, maka, ayuh, Muslim, untuk agama, nafasnya, dari, anda, sara, atau, sara, atau, sara, nafasnya, hingga, malam, tidak, anda, tidak, tahu, alhamdulillah. Sehingga, dengan, mengerti, bau, dan, dalam, setiap, perkara, engkau, wahai, Muslim, bisa, menjaga, dirimu, agar, tidak, terseret, atau, tidak, mencampakkan, dirimu, kepada, perkara, perkara, yang, engkau, tidak, ketahui, apakah, ujungnya, itu terpuji atau berbahaya apakah ada maslahat atau menimbulkan mafsadah yang lebih besar nah, dan benar bobit-bobit itu kita menimbangnya kita bisa selamat Akhirnya kita tidak terjerumus dalam perkara yang bisa membahayakan kita maka بهذا maka dengan ini telah anda meragukan bunyi ayat dawd wa riwa wal ayatul qawaid yang Maka dengan ini, harus kita menjaga batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh ahli sunnah wal jemaah. Sebelum kita masuki apa saja batasan-batasan bobit-bobit itu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan bobit serta kaedah. Jadi tadi kita terjemahkan dengan bahasa gampangnya. Nah, kalau dalam bahasan ahli ilmu, apa yang sebenarnya bobit itu? Apa definisinya? Nah, beliau, Sheikh Sohari Ali Al-Sheikh, menjelaskan, definisi. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu apa itu kifat yang itu bahas dobit syariah. Apa itu dobit? Tidak tahu. Maka beliau mulai dahulu dengan menjelaskan tentang makna dobit dan makna kawai. Nah itu harus kita pahami. Apa yang dimaksud dengan dobit? Kata beliau, ad dobit itu yang dimaksud dengan dobit itu Huwa ma bihi na'ifu ma tuhkamu bihi masail al-babul wahid Masail al-babul wahid Wa tarji ilahi masail al-babul wahid Apa kata beliau? Bobit itu perkara Atau sesuatu Yang dengannya Kita bisa tahu Hukum untuk satu permasalahan Untuk hukum untuk permasalahan-permasalahan dalam satu bab satu kasus dan kita bisa merujuk kepadanya misalnya masalah e, kita contohkan masalah ikhtilaf. perselisian perbedaan pendapat ulama bagaimana kita mendiskatinya ulama berbeda pendapat dan di situ lagi banyak permasalahan permasalahan nah dalam permasalahan permasalahan itu kita bisa merujuk ke suku korbit jadi kita bisa menghubungi. Contohnya kalau dalam ilmu fikih ada itu kawat syariah itu kawat fikih itu ada kaidah-kaidah misalnya seperti ini. Ada yang disebutkan oleh para ulama. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah baik dan bermanfaat. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah guru dan berpakaian. Nah ini bahasa Jadi dengan itu kita bisa menyimpang banyak masalah-masalah. Kita jadikan dalam satu satu pembahasan. Nah apa saja yang kita temukan? Orang beralasan segala macam, cara kan kita boleh memfahamkan, bisa begini, kan, bisa begitu. Kita kata ini tidak oleh pemateri. Janganlah ya? bicara. Semuanya adalah oleh Allah, gitu. Jadi berbahaya, buruk, sudah tinggalkan. Misalnya, sebagian orang Islam beralaskan, beralasan, kalau pakai jumlah pelbagai itu susah, pakai jumlah pelbagai itu susah, mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Atau kalau Allah dan Allah dan Allah ya. Manalah, sop, ini diperintahkan juga oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia jawab, ya, ya. maka kita kembali ke kepada batasan tadi. Kedua tadi dia diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu apa saja semuanya boleh bermanfaat, bermanfaat ya. dan baik, baik bagi manusia. Apa ya. dia? Ya. Ya. Nah, ini salah satu, salah satu. Kalau kaedah Amrun kulli tarji ilaihi al-masail fi'abwa bin muhtalibah Kalau kaedah yaitu Sebuah se -se sebuah perkara universal Yang bisa merujuk kepadanya permasalahan dalam berbagai bab Jadi Bobit lebih sempit cakupannya daripada kaedah Kaedah sifatnya lebih luas Kemudian di dalam kaedah itu ada Bobit-Bobit Wa lihaidah kana li zaman alayna Anna'fuga bitilkat bo'abit Wal qawait allati kana alayna Ahli sunnah wal jamaah Oleh kerana itu wajib kita Mengambil dan menerapkan Bobit-Bobit Dan kaedah-kaedah Bahasa gampangnya Bobit itu batasan Dibandingkan untuk memaklumkan Alatikara alaih ahli sunnah wal wa jama'ah yang dipegang oleh ahli sunnah wal jama'ah. Kerana Nabi SAW telah mengingatkan kita di zaman fitnah untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan tunnah salah satu Beliau bersabda, Inna humayya isminkum fasayarah filafan kafirah. Arti ini diwayatkan. Kau ada lima sendiri, Abu Dawud, Imam Ya dan <tellan> lain-lainnya. Di sini sahih dari sahabat An-Nabbin. Saya yang hidup di antara kalian nanti akan <tellan> melihat persulitkan yang lain. Dan Sallallahu Alaihi Wasallam berikan batasan kaidah dan hadith. Faalin kubi sulnati wasulnati khalafan roshidin al-mahdiin dan imtali. Tamasaku biha Adu alaiha bin Nawaz. Faalaiqum maka hendaklah kalian memegang tugu dengan tunaqul tunaqulah pada <imga> rashidin al-Madzim yang diberi petunjuk membak di setelah itu pegang tugu dan gigit dengan gigi taring atau geraham kalian. Setelahnya Rasululloh saw. Para sahabat membuka perisian. Mereka melihat perselisihan. Dan tidak ada yang selamat Di masa-masa itu semakin banyak Berkurang sahabat Semakin banyak fitnah dan tidak ada yang selamat Tercuri yang bertengah-tunggu dengan kaidah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dan dipegang oleh Kulatahun Rasidin Kemudian Sheikh Salya Ali Sheikh menjelaskan Manfaat Kita Memegang dobit atau kaidah Kaedah, -kaedah Al-Sunnah wa al ini apa saja faedah fikih? Pertama tadi, memfaati. Anda di ayat ath-thawabi wa ayat ath-thawadi, fasimutathmur muslim al-yaq an yaqa al tasawwut tasawuruhu lima la yuru asharh. Katab beliau dengan menjaga bobit dan kaidah syariah tadi dalam satu permasalahan. Menjaga pola pikir seorang muslim Menjaga pola pikirnya Jangan sampai pola pikirnya itu Akhirnya jatuh dalam perkara yang tidak diridoi Direstui oleh syahat Dia berpikir Menyimpulkan satu masalah. Tapi ketika dia tidak punya mobil itu kaidah dan batasan-batasan itu Akhirnya dia Menyimpulkan satu perkara Terbentuklah pola pikir Pandangan Di kepalanya Dia tidak diridoi Nah, kaedah dan morbid Menjaga seseorang Dari hal tersebut Membuat pola pikir seseorang itu terjaga Dan lurus Yang kedua Andara ta'asimun muslimah Minal khotok Mengejaga seorang Muslim dari kesalahan yang sebenarnya seperti tersebutkan di awal tadi. Ia yang uzdzal awal awal yang hufim ayat jidu atau fitar jika zahar wahnilah dia akhlih dan nazar fiha di nafsihi dulu ayat ayat lidawati waqawi alisun dan jual jama'ah. Karena seorang Muslim ketika muncul fitnah-fitnah, lalu dia sibuk memikirkan menyimpulkan dengan akalnya, memikirkan sendiri. Atau sibuk saja mengumpulkan data-data dari internet opas oh, pasti ini situ, segala macam berita di sini Tanpa teliti dan segala macamnya Tanpa menimbang Batasan-batasan syari Kaedah-kaedah halusnya oleh jamaah Maka bisa dipastikan Dia akan bergerincir pada kesalahan Kalau dia sudah keliru Sudah susah memperbaiki Kalau dia sudah terlanjur keliru Bistu akan menuntur lagi data dampak, dampak buruk yang lainnya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 dan kawit ini menjaga seorang Muslim dari rusak. Dia dah mahu tidak salawis kawit, kerana kalau tidak ada kawit, tidak ada kawit dia hanya mengikuti akalnya atau mengikuti pendapat orang lain yang dia kira benar, taklid saja tanpa menyimak kaidah dan kawit jadi dia bisa berkata Di dalam masalah agama tanpa ilmu, bersikap dalam masalah agama tanpa ilmu, akhirnya mendiskuskan. Hukum-hukum tertentu nanti kepada agama Allah. Padahal tidak benar. Tergirikirlah dia dalam perkara yang diharamkan. Yaitu. Berbicara, berkata, berbuat. Tanpa ilmu. Baik. Ini dia manfaat-manfaat. Kita. Memegang teguh. Bawabit dan kaedah al-sunnah. Lalu menerapkannya. Kemudian. Syekh Saleh al-Asykh menjelaskan. Dari mana diambil dikutip? Doabit mawabit, nove doabit do yang ada di dalam kitab dia ini. Dari mana dia simpulkan? Dia ada juga punya nanti punya dalil. Mau ini atau bahwa ini Tidak sembarangan saja tetapi ada sumbernya. Maka beliau jelaskan ada dua. Sumber dia menyimpulkan bahwa itu yang pertama, asumsis asal kalau kaedah atau dalil kafahit dalam al-Qur'an penegasan dalil-dalil al-Qur'an ataupun asunnah tentang dalil atau tentang kaedah atau kafahit tersebut ada langsung dari al-Qur'an dan sunnah yang menegaskan kaedah-kaedah itu. Kemudian yang kedua disimpulkan dari sunnah amaliyah. Sunnah amaliyah, sunnah yang diterapkan oleh para sahabat. Jadi, kerana tidak ada perkataan dari Allah atau dari sahabat kita. Tapi ada dari sikap-sikap mereka. Dan perbuatan sahabat kita diperintahkan untuk mengikuti mengikuti mereka. Seperti sikap Abu Warahmatullahi Mas'ud, Abu Diyawah misalnya ketika mengingkari perkara yang tidak ada beliau lihat di zaman, satu masalah wahai alaihi wasalam itu bisa disimpulkan nanti di situ kaidah pula. Ya. Jadi kaidah saja dan mauk yang ada di dalam salat sahih ini dalil-dalilnya atau disimpulkan langsung dari Al-Qur'an, sunah sahiha atau dari sunnah amaliyah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, begitu juga tabi'in dan imam-imam sudah mereka. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang babi, walauet, shalih tersebut yang wajib kita ikuti ketika terjadi fitnah. sini. Jadi misalnya kuat terjadi perselisihan di antara guru-guru anda. Betul tak bagi saya? Bagaimana anda bersikap? Terjadi perselisihan di antara salah satu kaum Muslim yang muncul di jalanan. Ada kaedah-kaedah yang wajib anda <guluh> Anda sama. Nah, beliau boleh menjelaskan Baik kita mulai Di halaman 15 itu ya Kalau ada yang minggu ada Kata beliau Al-awwalu mintilkat min Bawar biti wal-kawai Baobit dan kaedah yang pertama yaitu. Annahu iza Zaharatil fitanu atau tawaiyaratil ahwalu Fa'alaika bilrifqi Wa ta'ami Wa al-hilmi Walatahkan Maka Apabila muncul fitnah-fitnah Terjadi kekacauan Berubah kondisi dan keadaan Fa'alaika Bilrifqi Wa ta'ami Wal-hilmi Wal-ta'ajal Handa'lah engkau bersikap lembut Ta'anni Lawan dari terbesar kesan. Bersikap lembut Pelan Danlah angkatnya Wal-ta'ajal Serta tidak Terburu-buru Di zaman sekarang ini Ikhwah sedikit saja, anda buka internet, dapat bisa, langsung anda menyebarkan ini. Semua itu menjadi lebih akhirnya asolah. Nah, kalau kondisi berubah, kondisi keadaan kacau, ke baik terjadi saja perselisian, perbedaan, segala macam bersikap rebun. Tidak burung-buru. -buru. Sabar. Nah, ini penting. Ini kaya. Kata beliau, Hali yuqa'idatun muhimman. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Alaikah bin Rifqi, Alaikah bin Ta'ani, Wa Alaikah bin Hayri. Wajib engkau bersikap lembut, wajib kau ta'ani, tidak terbesar-besar, dan wajib kau bersabar dalam Alhamdulillah. Ada tiga perkara di sini. Yang pertama, alifku bersikap lembut. Tidak berapa, tidak kasar, rasaku. Kenapa kita harus bersikap lembut? Kerana Nabi SAW sebagaimana di dalam hadis yang sahih, menegaskan, Makanan rifku fi syari'i illa zanah, wala nuzi'anil syari'in illa syanah. Kerana sikap lembut itu, apabila ada pada satu perkara, seterusnya dia akan menjadikannya ilmu. Bagus. Dan apabila sikap lembut itu hilang, dicampur oleh Allah dari satu perkara, illa syanah. Membuat perkara itu jadi terselah, buruk, buruk. Dan ini untuk. Ahlul ilmi berkata, makna hadis tersebut, Makna nafisya ini. Tidak adalah kelembutan itu ada pada syaitin. Syaitin ini dalam bahasa Arab itu berbicara nakiroh. Nakiroh dalam bentuk uh, susunan kata penafian. Disebut nakiroh, fisyat, ni nafih. Kalau ada kata nakirong, kata nakirong ini kata yang sifatnya universal, ya. Yeah. Jadi dia tidak khusus pada satu kata. Nah, kata yang nakirong ini, yang ganjil ini dalam bentuk penafian ini menunjukkan bahawa Shayukun di situ mencakup sangat banyak, mencakup segala sesuatu. Artinya kelembutan itu terpunji dalam segala hal. Pokoknya apapun perkara harus Mahmudin fil amri kulli. Apa pun perkara nya, apapun urusannya, apapun masalahnya dengan situasi tersebut membuat dia menjadi cantik, menjadi baik, menjadi cantik, menjadi indah. Ini dipertegas lagi, dipertegas lagi. Dan hadith Rasulullah s.a.w. yang lainnya di sahih Bukhari Innallaha nyuhidbul riha til amri kulli Sesungguhnya Allah mencintai sikap lembut dalam segala-segala Jadi jangan langsung cepat naik kita Jangan langsung cepat marah Biasa kan kalau sultanah kacau, orang laku emosi saja lagi Dibantah sedikit, sedikit, sedikit, langsung emosi. Rasulullah SAW mengajarkan habit dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan di dalam Surah Bukhari, Imam Bukhari e, membuat judul babnya ini Ba'riku fil -kul fil -kul amriku di bab tentang kewajiban bersikap lembut dalam segala urusan. Maka Syekh menasehatkan kita agar dalam segala kondisi dan keadaan kita selentiasa menjaga Sifat tersebut. Jangan emosional, jangan uh, terbawa oleh emosi. Karena orang yang bersikap lembut ketika menghadapi suatu masalah, kata beliau, lantan lantan damai baca dan Tidak akan menyesal selama-lamanya kesudahannya. Dalam berpikir, bersikap lembut, dalam sikap-perbuatan -sikap bersikap lembut, dalam memutuskan bersikap lembut juga. Ini akan membuat perkara yang anda hadapi itu akan menjadi diberkati, kemudian menjadi mudah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua di sini beliau menasihatkan supaya kita bersikap taani. Al-ta'anni, al-ta'anni adalah segala perkara tadi ya. Rifku al-ta'anni al-hilm. Kalau lembut tadi sudah jelas, lembut tadi hadis tadi. Sekarang ta'anni, ta'anni itu lawan dari ta'ajjul terbesar-besar. Nah, Rasulullah SAW pernah memuji salah seorang sahabat di dalam hadisnya. Inna fika lakhastain yuhibbuhuma Allah wa Rasuluh. Wa Rasul pada dirimu ada dua sifat yang dikintai oleh Allah dan betulnya. Al-Hilmu wal-Ana. Al-Hilmu telah pandada. Sebab Al-Ana itu tidak terbesar-besar. Jadi, Al-Tani atau Al-Ana sifat yang terpuji. Oleh kerana itu, Allah SWT berfirman. Wydul insan bercharudahu bil khair, dan insan agunglah. Kita lihat di sini sifat manusia yang agunglah, agung Ajul, berbesar-besar, dan manusia itu berdoa dengan kebukan, doa dia dengan berdoa memohon kebaikan itu dengan sifat yang buruk. Kenapa dia terburu-buru? Tidak sabar dalam berdoa. Terus Allah sebutkan Dan adalah manusia ini ajullah Sifat manusia itu sahbiyatnya yang buruk itu ajul Terburu-buru tergesa-gesa Jadi kata ulama dalam ayat ini Dihidam memilih insan ini celahan terhadap manusia karena memiliki sifat tergesa-gesa Dihadahadun, rislah, rislah Kerana sifat ajul ini tergesa-gesanya Al-ajalah itu dari syaitan Barang siapa yang pada dirinya ada sifat tergesa-gesa pada dia tercelah oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menyesal, tidak tergesa-gesa. Nah ketika kita menghadapi fitnah, tergesa-gesa dalam hal apa? Tergesa-gesa dalam melimpulkan, memutuskan. Nah ini membuat akhirnya menyesal, kenapa dia tidak tahan dalam tergesa ini? Tergesa-gesa menyampaikan informasi itu, dari mana asalnya dia tidak sabar, tidak tahan. Maka segera disampaikan, akhirnya menyesat. Wahamal anfal. Ada pun yang ketiga, al-hilmu. Kata beliau, beliau kata, al-hilmu fil fitnah wahai taqalub ilahwari mahmudun aib mahmud. Sikap hilm dalam dalam fitnah-fitnah dalam kondisi keadaan yang kacau berobat itu sangat terpuji. Lianna anda al-hilmi yumpiruk yatul asya. Ala kritikoknya dengan hilm itu berakam dada. Kalau dibuat tenang, seseorang bisa melihat satu perkara itu sesuai dengan hakikatnya. Sehingga dia bisa menimbang dengan tenang. Antara pendapat yang satu, pendapat yang berikutnya. Akhirnya dia bisa mendapatkan kesimpulan. Mana yang harus dia pilih, mana yang harus dia pegang, bagaimana dia harus, harus bersikap. Tadat-atis sahih Muslim ini. Fahut, eh diri, prayed, dan tetap, di dalam Al-Muslim, di hadith al-Lais bin Sa'ad. Dari hadith al-Lais bin Sa'ad, Al-Musha bin Ali, Al-Nabi. Dari Al-Musha bin Ali, dari ayahnya, Al-Mustawrit al-Qurashi, Wa kala illahu Amr ibn al-As, r.a. Bahasanya, Al-Mustawrit al-Qurashi, seperti itu dia berada bersama Amr ibn al-As. Rasulullah s.a.w. berkata, berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda taku Musa'a wargunu Akhtar ibn As. Berarti terjadi hadis jamat dan bangsa Rabawi adalah Akhtar ibn As, malu siapa Oh yang berkata tadi Amr bin A a, Siapa Musawrid. Musawrid mengambilkan hadis ini. Jadi dia sedang bersama Amr bin As, Musawrid berkata, aku mendengar Nabi yang mulia bersabda terjadi hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat bangsa Romawi, bangsa Roma adalah manusia yang, yang paling banyak mendengar itu Amrub bin As berkata kepada dia absir, absir matakul, absir itu dari Basirah. artinya perhatikan baik-baik apa yang engkau ucapkan timbang baik-baik wa -baik. mali wa mali anlaqula ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anlaqula ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh, surijudah kanis lamengengkat saya tidak mengucapkan apa yang dicak oleh rasulullah SAW alaihi wasallam ya, satu kali aku kataan nabi sallallahu alaihi wasallam abu ibnu as'ad radhiyallahu berkata jika demikian padahal rom padahal di rom khisalan kalau memang ikut ingin tidak menyebutkan hal tersebut Kenapa maka kenapa bangsa Romawi bisa menjadi orang yang terbanyak kita menjadi yang kiamat itu kita terjadi kiamat di dunia mereka paling banyak manusia kerana mereka memiliki empat juta. Ya, Amru Amru Dua Amr, menjelaskan al ula yang pertama an-nahum ahlun nas engal fitnah mereka adalah ahlun nas engal fitnah orang yang paling berhati-hati kita menjadi fitnah. Untuk lihat isa Surat Rasulullah SAW Yang disirim Ke Kaisar dan ke kitra. Kisra Kisra Penguasa Persia Orang Nabi Ketika sampai surat Rasulullah langsung saja dia sobek Dia sobek Akhirnya Rasulullah doakan Negeri mereka Dikoyak-koyak oleh Allah SWT Adapun Kaisar Ramawi dia tidak berlaku seperti itu. Dia baca, dia sampai makan dikirimkan hadiah-hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dia sampaikan. Nah, jadi mereka salah satu sifat mereka itu mereka orang yang berhati hati ketika terjadi fitnah. Anhum mas'a an-nas sifatan ba'dama ba'dama maksiat, ba'da musibah. Dan mereka orang yang sifat sadar setelah ditimpa musibah lalu disebutkan uh, empat perkara tersebut oleh Abu bin As yang dimaksud di sini salah satu sifatnya adalah helm tadi dan nah, ini memberikan pelajaran faedah kepada kita sifat helm itu berhati-hati bersabar menilai sesuatu dengan kepala dingin lapang dada itu akan membuat kita bisa melihat permasalahan itu dengan sebenarnya Perkataan Albu bin ini bukan tujuannya memuji bangsa Romawi yang kafir. Tidak. Tetapi untuk menjelaskan kepada kaum Muslim, kok bisa mereka, orang-orang Romawi itu masih tetap ada dan mereka paling banyak bangsa mereka itu. Karena ketika terjadi fitnah, mereka semestinya berhati-hati. Melihat perkara itu, melimbangnya, kemudian melihat jauh ke depan akibat dampak baik maupun, maupun buruknya. Nah, ini dia. Jadi al-hilm itu sifat al itu mahmudun fil amri terpuji dalam segala keadaan Orang yang berakal dia akan menilai sesuatu dia lihat dari segala aspek mana pendidikan hujah di mana alasan alam kalau dia putuskan begini, apa dan tidak pada dampaknya apa aktivitas untuk bintayan untuk orang-orang lisan -orang akhirnya dia bisa memutuskan dengan sesuatu yang tepat secara sesuai. ini. Nah ini babit babit atau keinginan pertama ketika terjadi bisnya. Bila seorang muslim itu bersifat berik lembut, kemudian jangan di tidak tergesa-gesa. Al-halim berhakimati membangun sejarah perkara itu mengatakan dada kekalaan ini. Dabit dan kaedah yang kedua. Kala al-mu'allif, Al-thani min tilka tawaribiqi wal kawaidi anna hu idha barazati al-fitan wa tazayyarat al-ahwalu falatahkum ala syai'in min tilka al-fitani aw min hari illa ba'da tasawwurihi Riayatul Qalidah Al Fakru' Al Shayil Faru' An Tasawwur. Abu Bakar. Bahwasanya apabila fitnah-fitnah terjadi, kecanggahan, kondisi dan keadaan berubah, janganlah kamu menghukum satu fitnah itu, satu peristiwa, itu, satu kejadian itu. Perubahan kondisi dan keadaan itu. Jangan putuskan. Jangan hukumi. Illa ta'da tasawwuri. Serta, kecuali setelah engkau mentasawwuri. Mentasawwurni. Apa maksud tasawwur itu? Tasawwur itu mempelajari dari berbagai aspek. Sehingga pandangan antum itu benar. Masalah ini sebenarnya seperti apa? Antum pelajari dalam dulu. Kenapa? Karena ada kaedah yang berhubungi. Al-hukmu ala syai'i. Ala syai'i. Hukum atas terhadap sesuatu itu. Far'un adalah cabang dari pemahaman terhadap permasalahan itu. Jadi anda tidak akan bisa menghukumi satu perkara kalau anda tidak paham hal, -hal. itu. maksudnya. Kalau ingin menghukumi sesuatu, pahami dengan benar-benar permasalahan itu. Jangan itu campur saja. So, jadi per misal di antara para ulama anda setidak tahu permasalahan itu, campur saja berbicara dalam sesuatu. Lalu menghukumi, oh ini, oh ini, oh ini begini, oh ini begini. Tidak boleh kita menghukumi sesuatu sampai kita faham. Selamat malam. Jangan anda menghukumi satu fitnah, satu peristiwa, satu kejadian, satu perubahan-perubahan. Kecuali anda betul-betul sudah memahami Gambaran permasalahan itu sudah ada di dalam kepala anda. Betul-betul faham? Baru bisa anda, anda menyimpulkan dan menyimpulkan hukum. Karena hukum itu adalah hasil dari mempelajari dan memahami masalahnya. Kalau namun tidak bisa mempelajarinya, tidak bisa memahami dan memenang, faham. Tidak bisa ikut, takut, tidak bisa berbicara. Maka itu lebih lebih lambat. Nah ini kayaknya. Beliau berkata, Wahdat ilmu fikih dan tuaran haram kalah ujaman kub dan Islam wabak dari Islam. Kaedah ini dijaga oleh setiap orang yang berakal mulai sejak sebelum Islam sampai setelah Islam. Wadilul hadis syar'i dan nabi kita jinahijjal lawan dan dalilnya kaedah ini al-hukm al-shayi farut far tasyawuhi farut antasyawuhi kaedahnya, mahukum sesuatu itu adalah bagian atau cabang dari pemahaman terhadap satu terhadap masalah tersebut dalilnya adalah Al-Quran iaitu Firman Allah Taala Muwatta Adabiyyah Surah Al isra walakumaa layyalakbihi ilm Inna al-sam'ah wal-ba'ah wal-fu'adatul ulul aikatil al-anbiya' Jangan engkau ikuti malayyalakbihi ilmu yang engkau tidak tahu ilmu. kadang Permasalahan itu sebenarnya bisa direndam. Ketikian di antara salafi'il, di antara masyarakat salafi'il, di antara salafi'il. Bisa diperkecil, direndam. Tetapi karena orang-orang yang tidak berilmu ikut-ikutan, akhirnya menjadi besar dan berbah. Ingat, Al-Quran melegaskan, وَلَا تَعْمَ لَيْسَ لَكَهِهِ عِلْقُونِ Jangan ikuti. Apa-apa yang engkau tidak punya ilmu dalam hal ini. Paham. Kita penutup ilmu, tidak paham masalah itu, tidak bisa pula menimpang, memutuskan dengan darah-darah, itu sudah paham. Berlindung kepada Allah dari fitnah, ini tidak pentunjuk. Tidak usah ikut, menimum dalam masalah yang tidak kita ketahui. Apa kata beliau tentang saksir ayat ini? Yani anna al-amr yang tidak tahu mu, walat-tasawwuhu, walat-takur ala bil al-bayyina minhu, fayyaka ansahkanlah maaf. Ia ialah bahwasanya perkara-perkara yang kau tidak mengetahuinya dan tidak memahami gambaran permasalahan tersebut, engkau tidak berada di atas bayiina tentang hal tersebut, fayyaka ansahkanlah maaf. Maka jangan sekali-kali kau berbicara dalam masalah itu. وَأَبْلَقْ إِنْوَ أَنْ تَقُرَ فِيهِ خَائِدًا أو أَنْ تَقُرَ فِيهِ مُتَّدِيًا أو أَنْ تَقُرَ فِيهِ حَكَمًا yang lebih berbahaya lagi kalau engkau memutuskan, menghukum dalam masalah, dalam masalah tersebut. Atau yang menyimpulkan dalam masalah tersebut. Itu lebih berbahaya lagi kalau kita tidak punya ilmu tentang itu. Apa kata beliau? هَدِهِ الْقَائِدًا Kaedah ini tidak pada al-hukm al-akhiri, fakir antasulih. Kaedah ini mengukur sesuatu itu, mengukur sesuatu itu adalah cabang dari memahami sesuatu itu sendiri. Kaedah ini antum tak mila umurikum al-akhiri, bisa dengan pakai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Boleh ahwalikum al-muktilifah dalam segala keadaan kalian. Al-akhiri lah riayat menguasai segi kekaedahan, akan harus menjaga kaedah ini wa la yaslu ma illa bidab sikap apapun illa bi an ya'til kal qaid wa la menjaga kaedah ini ni anna hu illa man ya'til kal qaid fa annahu sayakhta wa shaqara bidab ya jaga kaedah ini dalam bersikap, berbuat memutuskan mengumpulkan berbicara dia mesti ada dulunya wa asy-syar'u qarrara ayy tafrir wa bayyana tilkal qaid ila ayy syariat sebab menjelaskan menetapkan menetakrir kaedah ini contoh akad dia. Maka salah, لو سألت واحدا لو سالت واحدا منكم وقلت له ما حكم الاسلام Misalnya, saya tanya kepada salah seorang kalian. Apa hukum jual beli murabahah? Apabila dia, atau dia Jadi beliau memberikan contoh kaedah ini bisa dipakai di mana saja dan dalam masalah apa saja. Barangkali akan ada yang menjawab ribu hulu matluh ribu hulu la shaytahi fi syawak kalau baca di bawah ini akan ada yang berbicara keuntungan itu kan dalam jual beli kan dibutuhkan dan keuntungan itu dibolehkan tidak ada masalah dalam bersalah jadi tidak apa apa jual beli murabahah. Nah kata beliau orang yang berbicara seperti itu fayakunuh muhu ala dihil masalah wa al tur. Hukum di dalam masalah ini, secara mutak memulakan morubahah seperti itu keliru, karena dia belum memahami apa pertanyaan orang yang bertanya apa hukum Islam terhadap bayi ulama morubahah. Dia mengira morubahah di sini adalah keuntungan saja dan keuntungan dalam jauli dan itu boleh. Tapi dia belum memahami secara penuh morubahah yang sebenarnya seperti apa yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam. Nah dia harus pelajari, dia harus pahami Itu baru boleh dia berbicara Kalau tidak ya. Maka dia akan, akan... Hmm. Karena murabahah itu Salah satu jenis jual beli Yang tidak dibolehkan ya. Ada jenisnya Yang tidak dibolehkan, yang dipakai oleh Sebagian bank-bank Konfesional, atau bank-bank syafi Bank-bank Islam, juga banyak Yang menerapkan sistem murabahah Yang sebenarnya adalah Bentuk hilah Ya. untuk lepas dari riba. Tapi ternyata juga terhimpun sudah dalam riba dalam bentuk dalam bentuk lain. Misalnya ketika Anda ditanya oleh orang lain misalnya, Anda ditanya oleh masyarakat, apa hukumnya? Apa hukumnya ada kelompok-kelompok yang -kelompok, berkiri-kiri melakukan aksi ini, aksi ini itu. Apa hukumnya? Nah, tidak boleh anda menjawab sampai anda paham pertanyaan orang itu dan apa yang dia menyatakan. Nah, ini maksudnya. Al-huqmu alasyaydi far'un an-tasawwuni Kalau anda jawab, oh itu sesat, dia akan bertanya, apanya sesat? Nah, setidak ada yang menjawab. Kalau anda sudah tahu, Apanya yang susah. Dan memang anda paham. Walaupun tidak hafal dalilnya. Tapi anda paham dan sudah belajar wajar. akan menjawab. Tapi kalau tidak. Anda harus paham ini. Jangan asal jawab saja. Oh ada berita begini, begini, begini. Bagaimana? Langsung anda. Langsung menjawab. Tanpa memahami permasalahan itu semua. Tidak boleh. Jadi dalam banyak hal. Ini akan menjaga seseorang itu. Akhirnya. Seseorang itu tidak menjadi asbun. Asal bumi ini saja. Dia senantiasa menimbang dan ini. Sebelum. Menjawab, apakah dia sudah paham permasalahan itu atau tidak? Kalau ini sudah jelas, faeinal hakim, awel mufki, awel mutakalib, utel masail syariah, laiyya juzulahu an ya takalam kata Sheikh. Kalau ini sudah jelas maka seorang hakim, seorang mufti atau siapapun yang berbicara dalam masalah-masalah syariah ya, tidak boleh berbicara. Riayat terlihat tidak sih untuk menjaga keselamatan dirinya. Walia terdapatlah sila sila di sini agar dirinya selamat dari dosa. Semua ayat terlihat di Muslimin dan agar menjaga keselamatan hak-hak kaum Muslimin, maka dia tidak boleh watabari yang menolak oleh Allah Bidadwi dan juga agar dia terlepas dari hukuman berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Illahillahha sholala alamun. Maka tidak boleh dia berbicara. Seorang mufid, seorang guru, seorang nabi, seorang ustaz apalagi seorang seorang yang awam, tidak boleh dia berbicara dalam masalah agama kecuali tertemui dua masalah. Tertemui dua masalah. Apa itu? Yang pertama, dia memahami permasalahan yang ditahakan ditanyakan kepada dia. Betul-betul paham. -betul Sehingga tidak salah jawab. Dia ditanya lain, dia dijawab lain. Dia harus paham. Itu. Harus paham betul apa permasalahan dia. Jadi ternyata menjawab dalam masalah agama ini adalah berat. Ber dia harus paham permasalahan tersebut adiyat aswad al kadiyya ha al maturah tamman. Dia perlu terus paham permasalahan yang diajukan kepada dia. Kehe itulah terkait masalah hidup kadiyyah silmukro sehingga tidak tercampur dengan permasalahan lain. Walataskalikup kita sohwi wahfahni masalah silmukro jangan sampai yang dipikirkannya adalah masalah yang lain pula. -ah, jenna, ma masalah, masalah, Karena terkadang satu masalah dengan masalah yang lainnya mirip tetapi berbeda. Kali yang paham tanya lagi. Kalau orang tanya lagi, yang terdapat tu dia maksudi apa? Kalau sudah tahu, oh dia betul betul. Harus paham dulu yang dia maksud Ini dalam masalah a. Kalau itu sudah paham, lanjut masalah kedua. Antaalam hukum Allah, hukum Rasul Isalallahu alaihi wasallam di hadirin masalahnya. Dia harus paham hukum Allah, hukum Rasul dalam masalah yang dimaksud bukan masalah yang milik dia lagi, masalah yang dimaksud. Kalau itu sudah jelas. Maka ketika itu bisa dia berbicara, bukan? Bukan sembarangan. Kenapa orang demikian? Agar menjaga dirinya dari dosa, agar menjaga dirinya dan kaum muslim dari kesalahan dan kesesatan. Baik, belajar lagi. Sahaja tuhurin kita maka ketika munculnya fitnah, wakti lahir awal, berubahnya kondisi dan keadaan, layak juga anak kami dah anak kala masalah, maka tidak boleh kita bersandar kepada perkataan berita, informasi orang kafir misalnya. Di kota sahur ya audi, audi kota hili si idahatimah tidak boleh kita ketika dalam menghadapi mengsicafitnah fitnah itu. Tidak boleh kita berlandasan kepada informasi-informasi yang disebutkan di belia-melia, belia-melia sosial. Ia disampaikan oleh orang-orang kantor atau orang-orang pasir -orang yang tidak jelas. Jadi yeah. pun data-data-data kemudian dikutuskan. Ini mungkin kita langsung percayaan untuk disebutkan. Ini mungkin kita dalam hal-hal. macam-macamnya. Tidak boleh bersandar. Bersandar dengan itu. Wahaijala yadil syara'an ini sekarang salah tidak boleh. Anggap ni'ada yang hukman syar'iyan. Menetapkan hukman Berdasarkan itu, Wa Inna Maha Musyawir Mi Al Anatil Muslim Al Adil Siko. Kebutuhan ini itu harus berlandaskan kepada nukilan berita, informasi seorang Muslim yang adil yang tiko. Usah di zaman sekarang mencari informasi dari seorang yang adil yang tiko yang dapat dipercayai. Maka hati-hati anda dalam mengikuti setiap permasalahan kita di zaman sekarang wa hadithu rasul sallallahu alaihi wa sallam la la tsubtu mimma ya'ti illa idza zikara isnad bi nahd al-udul mabit illa mithliha mithlihi ila muntaha rasul sallallahu tidak diterima dari seseorang yang menyampaikannya kecuali orang yang membawanya kecuali apabila disandarkan dengan penukilan rawi-rawi yang ajam mabit dari orang yang semisalnya dan begitu seterusnya syarat syarat al-sahih Tidakkan ahli isnad fasik. Kalau di sana itu ada seorang prawi yang fasik. Baiklahu fa khodir, khodir, khawamat nurul asyibu, hilan marwahnya, rusak marwahnya. Bukan tidakkan ahli isnad mandaizah dibawit. Kalau di isnad ada yang tidak dibawit. Kalau fasik tadi kawan dari adil melakukan perbuatan-perbuatan yang khawari, rusak marwahnya. Kalau dibawit ini orang yang tidak dibawit. Dibawit itu ada dua. Dibawit uh, do, bob susah beri yang kuat apalannya atau kalau ternyata perangunya tidak COVID, maka tidak bisa diterima riwayatnya. Walihaga fa'innahuna buddha minri'ayi hadihil mas'alah. Maka harus dijarakan ini. Tidak boleh seorang muslim membuat satu statement dalam permasalahan hanya tentang informasi dan berita-berita yang tidak jelas asal kukulnya. Apalagi dari orang, dari orang kasih informasi-informasi. Beliau melanjutkan Syekh Saleh al nashr Falakh tu lakhasu uh, uh, tulakhasu tulakhasu disimpulkan dari ini ada hadil qaida bahwa kaida ini alhu ala syai' far an tasawwiruhu sesuatu itu adalah bagian dari memahami permasalahannya asasul tasawwur bahwa kaida ini fondasinya landasannya adalah pemahaman terhadap permasalahan itu وَلَا يُمْتِمْ أَنْ يَكُونَ صَحِيْهًا فِي الشَّرَقِ إِلَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِنْ عَدْلِ الْفِقَةِلِ Dan tidak mungkin, bisa sahih kecuali dari, dalam syarat kecuali atau berita informasi, data itu dari surah muslim yang adil dan fiqah. أو كان من المستطفى أو كان من المستطفى atau dari orang yang meminta fatwa itu lansur. Seandainya dia fasil itu juga belum bisa tentu diterima kecuali ditelusuri dahulu kebenarannya. Ini kaedah yang kedua dalam kondisi fitnah, sebelum memutuskan anda harus paham dahulu permasalahan dan permasalahan tersebut tidak hanya sekadar dari informasi-informasi, data-data, berita-berita yang tidak jelas asal dan itu tidak boleh diikut diusulkan. Baik. Ini keedah yang pertama. Keedah yang kedua, keedah yang ketiga ya. Keedah yang ketiga. Beliau Sheikh Salih, Sheikh Abu Bakar Sahada berkata, antara itu mesti lekat wal kawat, kawat dan keedah yang ketiga, anjal anjal zaman anjal anjal zaman muslimu. An yalzaman muslimu al-insofa wal-adla fi amri'i kullihi. Handa'lah Muslim itu berlaku insaf dan adil dalam segala urusannya. Jadi ketika dia minta masalah itu, dia bersyarah dulu, insaf. Dan beliau membawakan firman-firman Allah dalam masalah ini. Yaqum Allah wa'adzawa jallat. Walaupun tempat dulu, walaupun ada korban, dan apabila kalian itu berkata, masa perlu adil Walaupun terhadap dari kerabat kalian, kalau salah ya salah. Walaupun dia itu orang paling dekat kan? dengan kita, kalau benarnya benar, aku itu benar itu walaupun dia itu orang yang jauh dari kita, eh? jangan nanti kena dia itu keluarga kita, sehingga kita tidak berlaku adil. Bagaimana kita tidak berlaku adil? Kebenaran itu kita tutup Tutup diri. Allah juga berfirman, وَلَا يَدْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُ عَدِلُهُ وَأَصْرَبُ لِتَّقْوَ وَجَعْنَنْلَهُ karena <Pertu> Perbuatan kesalahan suatu kaum terhadap kalian menyeret kalian untuk tidak berlaku adil. Orang ini sudah zolim, berasa tidak boleh kita berbuat zalim pula. <tukabori> فاadilu, eh tetap berlaku adil. فَعْدِلُ Eh, adilu. Maka tetaplah kalian berlaku adil. Walaupun terhadap orang yang menyeret ini, kalian. Faizin yang buah kalau berita kuat, dia buah kalau berita kuat. Beratul adilnya kerana itu berikat kepada ketakwaan Jadi harus adil dalam perkataan, harus adil dalam hukum-hukum, harus adil dalam perbuatan dan sikap. Faizin dalam wa namalam ya adil jauh lihi atau ya adil jauh mi faizin dalam yatta di Iktima'anir juma'ahun aja Orang yang tidak adil dalam perkataan Dalam perbuatan, dalam menghukum sesuatu Maka dia tidak mengikuti syariat Maka yang bisa dia Maka orang miskin orang seperti ini Tidak diharapkan atasnya Keselamatan Lantas kebuah semuanya Apa makna adil itu? Dan adil yang bagaimana yang diperintahkan kepada kita? Dan apakah yang makna insaf itu? Beliau menjelaskan maknahu, makna adil dan insaf itu Anda ta'ki bil umur al-hasana bil umur siyah Ta'ki dihazal jalib al-lazhi tuhitbhu Wa darikal jalib al-lazhi tuhitbhu Thumma tuwazim wa ta'arizullahu ma'a kargon wahidah Bahasanya, engkau lihat perkara yang baik ini dan ada pula perkara yang buruk Al-umur al-hasan, perkara-perkara yang baik Ada pula perkara-perkara yang buruk ini sisi yang kau sukai, yang baik, yang buruk, yang tidak kau sukai. Nah, timbanglah kedua perkara tersebut dengan satu timbangan. Kemudian kau menimbangnya dengan satu timbangan, Ba'dadalika tahkum setelah itu baru putuskan. Kerana jika tidak menimbang kedua permasalahan, bisa jadi anda akan berat sebelah. Dan bisa jadi anda melibatkan sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari syarak, lalu anda putuskan, anda katakan itu bagian dari syarak. Falahunt yang mengetiklah hasil Nabi. Maka harus menimbang yang baik dan buruk. Artu bukan ala zahir. Ukur dengan akal anda dahulu. Hatta taksi dahadi ala nafiah syariah. Selain itu ukur dengan syariat. Hasil yang ada di akal anda itu ukur dengan syariat. Hataiatul tasawwurka wa yaqin kauluka wa fahmuka manjian manjian insyaallah. Sehingga pemikiranmu, perkataanmu, pemahamanmu, pandanganmu dalam masalah fitnah itu selamat insyaallah. Ini masalah yang penting, kaedah yang harus dijaga. Karena barang siapa yang tidak mengaga kaedah ini, maka dia akan yuha rabbahu wa nafsi. Tak dimurjihiyah pada seseorang itu. Akhirnya matanya tertutup dari kebaikan, kebaikan yang ada pada orang. Apa yang disampaikan oleh si A itu benar. Tapi karena dia udah benci, dia udah hawa nafsu saja. Dia tidak bersikap adil. Akhirnya, dia hukumi bahwa orang itu tidak benar. Bahkan barangkali dia tolak kebenaran dari orang-orang. Dia tolong. Pasti di bawah sallallahu alaihi wa sallam berlaku risau sedikit. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Terhadap syaitan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Quraimah. Rasulullah katakan, Soda foka wa buakadud. That is Shaykhon. Soda foka wa buakadud. Itu adalah syaitan. Dia telah berkata benar kepada tentang ayat kursi ini, tetapi dia adalah kudus. Syaituan dia adalah pendusta. Kadu, bukan segalanya sakkajit, tapi kaduk banyak pendusta. Tidak bisa dipercaya. Tetapi yang disampaikannya kali ini adalah hak tentang ayat kursi itu. Mereka kebenaran itu harus kita akui yang ayat kursi itu. Namun Rasul menjelaskan dia itu adalah pendusta. Lihat. Rasulullah menimbat. Berlaku adil dalam masalah ini. Rasulullah tidak katakan, oh Syaituan itu pendusta, tidak benar. Boleh yang lihat lihat Tapi tetap dijelaskan Rasulullah bahawa dia itu adalah Pendus, pendus. Jadi kebenaran itu tidak hilang, tidak hilang. Tapi kalau orang yang tidak adil dia langsung bentuk masanya. Sehingga akhirnya dia melanggar firman Allah Subhanahu Wataala di surah Al-Maidah dari: "Walaikummaanah shalat shalatani qommin an laa adillu adillu huwa qobid". Janganlah perbuatan salah orang kepadaMu itu membuat membuatMu tidak berlaku adil, berlaku adil. Itu lebih dekat kepada Allah Terkadang orang yang tak dia Bukan tak Misalnya guru dia Atau orang yang sama pengajian sama dia Pernah sama pengajian Lalu ada yang lain berbeda pendapat dengan dia, dia menimbang tidak dengan adil Kalau menimbang dengan adil, seharusnya dia menimbang dengan ya Al-Quran dan Sunnah Tapi dia menimbang dengan hawa nafsu. Akhirnya karena orang itu tidak berguru sama Ustadz dia Dia tolak habis Oh, tidak boleh. Tidak ada yang tidak ada Apa yang disampaikan Apa, apa yang dikatakan ini? Ini juga tidak tidak mungkin. Wahai dimasalah semua ini dalam masalah yang sangat penting. Maka adalah budak memberi ayatnya dan ka'idah untuk dijaga dianna mullam yang mullam yang ahad orang yang tidak menjaga ka'idah ini dapatlah hawa yang kolib. Hawa nafsu masuk ke dalam hajim ini. Min misra'ayin. Walami'aman adiyat tahabab al hawa lal-gayni. Dan orang itu juga tidak aman. Bisa juga membuka pintu hawa untuk orang lain. Wa minthama yakumu dahilan di kawli Nabi s.a.w. Nah, di temilah termasuk juga dalam hadis Rasulullah s.a.w. Man sanna sunnatan saji'atan Baga siapa yang memberikan contoh yang buruk Fa'alayhi rizruh ha'u rizruh man'a'ila ila yawmul qiyamah anda ketika memiliki hawa nafsu dalam mendiskap, memutuskan satu permasalahan, akhirnya anda membuat orang itu ikut ikutan kepada anda. Anda telah memberikan contoh yang tidak baik, dosa yang sampai hari kiamat akan terus menimpa anda sesuai hadis ini. Faizan labu da minan min anda ahadino faridah fi amrinah suli. Maka jika demikian haruslah kita menjaga ini dalam segala urusan kita. وَمَنْ سَلِمَ مِنَ الْهَوَىٰ فَإِنَّهُ وَجَعَلَّ وَعَجَلَّ وَعَلَىٰ سَيُنْجِيهِ فِيَ الْآخِرَةُ وَالْقِلَىٰ Bagaimana siapa yang selamatkan di hawa nafsu? Allah akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kaedah yang ketiga ini iaitu e, berlaku adil dan imtah menyembahkan barang yang baik dan buruk sebelum memutuskan perkara ketika berdiri di dunia. yang keempat atau bobit yang keempat Kata beliau, Kaedah di nomin yang tempat, Ma dalla alaihiku kaullahi as jalla wa ala, Iaitu apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jal, Wa atasimu zihab lillahi wa la tafarrafu. Berpegang terguna dengan tadi Allah semuanya, Kalian semua jangan berpecah belakang, Jangan berpecah berai. Di surat al-imrah, Ini kaedahnya. Wa bayanan Nabi SAW hadihi al-ayat, Nabi SAW menjelaskan ayat ini, Wa kata beliau bersabda, Alaikum ul-jama'ah, Anda'lah kalian memegang teguh jamaah wa iyyakum wal furqa serta jauhkanlah kalian perpecahan perselisihan perselisihan. Wata baca aidal hadis yang rawahu Abdullah bin Ahmad dan juga telah tetap dalam hadis terdapat di dalam hadis yang diwaidkan oleh Abdullah bin Ahmad di zawaiq zawaiq musnad Abid Abdullah bin Ahmad itu kitab Ahmad dalam zawaiq tambahan musnad ayahnya Anak Nabi saw. Nabi saw bersabda: Al Jam'aat Rahmah. wal Furqa adalah zaman itu adalah persatuan itu adalah rahmah dan perpecahan itu adalah ada. Jadi kaedah yang keempat ini bersatu dengan tali allah, menghindari menjauhi perpecahan serta perselisihan. Al Furqa dijamai anwa'nya. Perpecahan itu dengan segala bentuknya, fil aqar, perpecahan, perselisihan dalam pemikiran, fil aqwal dalam perkataan, fil amal dalam amal ada budu asdi wa jalla wa ada di mankala ta amahu wa darabajilawain. Adalah azab sebenarnya. Jadi perpecahan itu perselisihan, perpecahan, kumpul-kumpul itu fil-fil ko ada azab yang Allah pimpakan kepada orang-orang yang mengisi kerintangan dan tidak mengikuti betul-betul. Maka, ya kalau kita tidak ingin diazab, dihukum oleh Allah, wajib kita bersatu dengan tali ini. Lihazab. Man lazim al-jama'ah. Barang siapa oleh Kermani? Barang siapa yang menghubungi, berpedang keku dengan jama'ah. Jama'ah di sini maksudnya adalah jama'ah. Al-Sunnah wal-jama'ah. Jangan setiap jama'ah, asal jama'ah ya bersatu di sini maksudnya bersatu bersama ahal sunnah wal jamaah maka barang siapa yang memegang menunggu mengikuti jamaah ahal sunnah wal jamaah waktadah di a'idmatihi di a'idmatihi wa ulamaihi mengikuti, meneladani imam-imam dan ulama-ulama mereka fa'idhamu fa'lazimal jamaah berarti dia sudah bersatu wabantafakwa barang siapa yang bercerai-cerai berpisah dari mereka tidak mengikuti al-suna Tidak mengikuti imam-imam dan ulama mereka. فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنَ عَلَى نَقْسِهِ أَنْ يَقُونَ مِمَنْ ذَهَبَيْا الْخُرْعَةِ Orang ini tidak aman. Orang ini dikhawatirkan akhirnya akan jatuh ke dalam kelompok orang-orang yang memecah belah kaum muslimin. وَعُذِمَ بِعَذَابِ مِنْ أَزَابِ اللَّهِ فِي الْحَيَاتِ الْقُلْيَةِ Dan akan diagam oleh Allah dalam kehidupan dunia ini hati, pikiran amalan, sehingga tidak berkhafir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga selatib, menjaga al wal-jamaah, dari segala bentuk perpecahan. Oleh kerana itu, di hadith tadi yang oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaih, Muslim Imam Ahmad itu dari sallallahu alaihi wa sallam al-jamaah al al-rahmah wal-furqah ada. Dan ini bertentangan ini memiliki hadith yang Perkenaan di tengah kaum Muslimin yang berbunyi ummati rahmat. Perselisihan umatku adalah rahmat. Jadi tidak apa-apa perselisihan itu, karena rahmat dari Allah itu. Dengan perselisihan, rahmat apa? Ini kalau bagi orang yang mencari yang gampang-gampang saja, bagi dia iya enak itu rahmat. Dan ini tinggal pilih yang gampang-gampang aja Kan ini ulama berapa? Alasannya itu terus. Ini masalah perselisihan. Dengan itu, ulama tidak mengapa Nah, hadis ini tidak benar. Baik matanya bertentangan dengan hadis al-Bukhari. Bukti tidak standarnya sudah dijelaskan kelemahannya oleh para ulama-ulama ahli hadis. Bahkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis Al menunjukkan bahawa rahmat Allah itu adalah bersama jamaah. Rahmat Allah itu adalah bersama jamaah, kerana Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Al-jama'ah bi jami' anwa'iha wa jami' sifatihā ila qalaq al Jama'ah itu dengan segala bentuknya dan sifat-sifatnya apabila berada di atas kebenaran dan tertuju pada rahmat. Maka dia akan mendapatkan rahmat. Yarhamu wajlalah wa ala al Dengannya Allah merahmatiku tambah hamba-Nya. Jadi sebenarnya dakwah salafiyah dakwah itu adalah jama'ah rahmat bagi kawm, mesti mengajak kawm muslim bersatu dan insyaAllah berada'u hal itu diberkahi, mesti rahmat bagi manusia, bagi kawm muslim. Beliau berkata lagi, naam, ya, alladzina tafarraku fi atwalihim wa fi amalihim lima'dimah jahat mulbayinah, ya, orang-orang yang bercerai berayu, Bercabela dalam perkataan maupun perbuatan mereka setelah kebenaran datang kepada mereka setelah petunjuk datang kepada mereka ular ikan layak manalah ini orang itu tidak dijamin keselamatan dikawalitkan tersesat ular ikan layuk manalah ini layuk manalah ini perbezaan layuk manalah al layu man ini seluk ugal orang seperti itu tidak akan terjaga dari perbuatan dan dari kesesatan. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat lizaman an nattabi li jama'ati ahlus sunnah wal jama'ah wajib kita mengikuti jama'ah ahlus sunnah wal jama'ah wajib kita mengikuti perkataan mereka wa an la nahuja an qawa'idihi bila dari kaidah-kaidah mereka dari dawas dawas mereka dari am yang ditetapkan oleh ulama ulama ahlus sunnah wal jama'ah karena mereka ya ya'lamuna min usuli ahlus sunnah wal jama'ah wa min al adillati syar'iyyah karena para ulama ulama ahlus sunnah wal jama'ah itu menyimpulkan, memutuskan, menjelaskan Dari pokok-pokok al wal-jamaah Dari dalil dalil syafi'nya Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia Yang tidak diketahui oleh banyak orang-orang yang mengaku ahli ilmi Li'anna lahum ilman rasihah Kerana ilham ulang Allah itu memiliki yang pokok Wa nasuran soha'i berpandangan yang lulus Wa kodaman ras rasihah tadikin ilmi Dan kaki yang kuat di dalam ilmi Lalu saya memberikan contoh sahabat Abu Walid Us. Lihat sahabat Abu Walid Us. Katakan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Walid bin di musim haji. Ketika dia berbeda pendapat dengan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu Uthman ketika musala. Ketika itu Uthman salat di Mina sempurna empat rakaat. zuhur, empat rakaat. asar, empat rakaat. Isyad. Semestinya itu dikosor. Di Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, sholat di Minah, di Zuhur dua rakaat. Pada waktunya asar dua rakaat. Pada waktunya Isyad dua rakaat. Pada waktunya. Utman, sholat jemputan dua rakaat. Sebenarnya, itu dikosor. Dan Utman punya alasan. Dia punya penafsiran tersendiri, Sementara Abu Abdullah masuk berkata Sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni salat fil bina dua rakaat. Lawa di setiap salat, salat di setiap salat mubayyin. Abu Abdullah masuk berkata, menjelaskan, jelaskan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat yang empat itu dua rakaat. Dia ada yang lain?" Yang ternyata dia salat di belakang Uthman bin Affan, empat rakaat juga akhirnya ada yang proses kepada Abdullah ibn Rasul. Ya'atul Abdullah ibn Rasul, maka semua ini adalah dan ada yang berkata dengan Uthman dan berkata dengan Al-Qar Barakah'ah. Apa yang berkata? Wahai Uthman, ada dua orang itu. Kau berkata, itu soalannya diuraka. Tapi kau soal itu bersama Uthman. Ada apa? Kenapa kau bisa begitu? Maka dia berkata, ya Ya'atulah. Al-Khila'ah. Al-Khila'ah. Al-Khila'ah. Wahai Kulan, khila'ah itu Syaf, buruk, khilaf itu syaf. Walaupun dia berbeda pendapat, tetapi menampakkan perselisihan, perbedaan dengan pemimpin. Itu malah akan menimbulkan kemisakannya. Belum tak perusahaan ini. Akan menimbulkan bibit-bibit pemakangan di dalam masyarakat. Maka dia tidak mahu. Walaupun yang dia pahami, yang dia lihat ini, disimpulkan dia orang-orang. Maksudnya, pemimpin dia timamnya. Salat untuk rakaat, dia Jadi, boy sholat mempamahkan. Dan beliau beralasan perselisihan itu buruk akibatnya. Perselisihan itu buruk akibatnya. Riwayat ini dituarkan oleh Abu Daud dengan sanat yang kuat. Oleh karena itu, wajib kita memahami kaidah ini bersatu, sekalipun ada perbedaan-perbedaan pendapat di diantara ahli Kulauan Jemaah adalah beberapa perusahaan tidak boleh perbedaan pendapat itu membuat mereka saling membutuh bagi saling salinullah. Harus tetap bersatu dengan tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi fitnah, perbedaan, perbedaan, perbedaan pendapat sering orang katakan. Akhirnya dengan satu pendapat, akhirnya dia membenci. Membangun loyalitas di atas pendapat itu ini tidak bagus. Kalau perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah masalah-masalah yang ulama saling berijtihad dalam masalah itu dan memungkinkan boleh disebut dengan perbedaan pendapat. Maka tidak boleh kita membangun loyalitas cinta dan benci di atas itu kita. Harus kita-benci saling berpaksa tangan Jadi tidak bersama saudara kita Sekurang berhati-hati nah, ini kegiatan yang keempat Saya mau istirahat dulu agar bisa nanti lebih berikut lagi Karena masih ada kaedah lagi Dalam kaedah lagi yang harus kita selesaikan kita istirahat sebentar Nanti setelah ada kisah-kisah saya lanjutkan Istirahat Harun silakan siapkan pertanyaan dan puisi kertas. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap pada pagi di masjid Nabi saya mendengar ketua juga saya mengimbas seorang bahawa orang itu bila memakai jubah, gamis, panjang hanya pada waktu sholat saja Kalau selesai sholat dilepas dan mereka di belakang saya itu mempertanyakan kesalahiannya gara-gara lepas gamis itu Ustaz Padahal anak awal dunia memakai koko termasuk waktu sholat dan takdir kerana saya tidak punya jubah Saya jadi takut dan takut ngaji ke itu lagi Padahal Ustaznya ini diisi seorang selefi Dan ada yang diisi kali memenuhi penyusaha ini Syukur Jadi semua oh, Itu kan Yang anda lihat dari Orang yang menghadiri di situ Bukan dari Ustaznya Artinya itu hanya pemahaman Individual Yang ada di situ Jadi pemahaman yang terhir Seluruh orang ada pada SMS Aum uh. Aum uh. 2002-2003 sudah lama sekali saya fikirnya sentiasi ustaz apa kamu pakai bagi koko itu bagi koko itu bagi kibonya Milton kamu sangat berlaku santi dia sentiasi seperti ini akhirnya saya lihat ini bukanlah orang berilmu orang bodoh orang bodoh ya sesuai yang memakai dia juga saya jawab, kamu pakai polong berikutnya apa? Itu <tutuk> polong berikutnya apa itu? Kamu bukan dalam zaman selalu-zaman selalu memakai polong kayak itu. Atau kamu akan mengambil polong ya? Adik-adik Allah selalu sedih. Ya gini, wahai Tuhan, wahai Atauat. Tidak ada dalam kaedah ahli sun jamaah, Tidak ada dalam kaedah selalu selalu. Tidak ada dalam kaedah salat atau kaedah manis salaf. Kesalafiahan seseorang itu hanya salafi atau tidak diukur dari maka ini. Tidak. Bahkan kalau pun seandainya ada, seorang yang ismar, itu maksiat. Tidak bergurau dari orang dari manis salaf, kalau maksiat itu tidak bisa dicambung seorang yang bergurau dari manis salaf. Di zaman para pausuh, di zaman sahabat, di zaman kaniyik, sebagai kaum itu. tidak ada yang terlalu dalam maksiat. Nah. Tidak. Jadi, salah satu bagaimana? Al-Sulah wa-Jamaah tidak meneluarkan seseorang. Dariman hati hanya kerana maksiat. Kerana seorang yang selagi mungkin terjerumus maksiat. Kerana tidak mungkin siap. Bisa saja dalam dosa. Dan bentuk pakaian selama tidak menjadi pilih khas satu adama. Atau semuanya kemampuan sesat, bukan menjadi pilih khas diri. Maka tidak bisa menjadi pilih khas diri. Kalau kita jadi hal yang bisa semua tidak boleh dibuka pakaian tertentu. Kalau berkumpulan seperti itu, jadi ya orang harus pakai serpahnya, di mana? Kalau dia tidak pakai ibn, maka kalau semua sholat pakai imam al-Qur. Masyumullah itu sholat sampai imam al-Qur. Mereka tidak pakai ibn, apa? Kemana-mana? jadi... Dan kalau dia katakan dia ibadah ibn, dia tidak mengatakan bahan-bahan. Jadi, kalau seperti itu, di mana Di dalam musulman sudah tidak ada membatasi bentuk jenis pakaian penutup kepala seperti itu itu kaidah kaidah tentang butuh awal syarat-syaratnya itu yang ada dan itu pun tidak dijadikan sebagai ualan Allah tidak menyebutkan soal sajadah Allah dalam musulman tidak wajib Muka orang itu masih yang besar Nah, seseorang itu Semakin dia mengapalkan Ajaran kita, semakin kuat Dan semakin dikatakan dia Terima kasih Karena semakin jauh Dia semakin sedikit dia mengapalkan Semakin rumah Bergantungnya, maksudnya Semakin berkuranglah kedekatan dia kepada orang lain Semakin soalnya oh, Itu hanya perkataan orang-orang yang tidak faham Silahkan anda belajar di mana mengaku kata Ustaznya Tidak ada masalah Orang itu harus dilengarkan Ya, Dan, biarkan saja Seperti al-Hasan al-Basri, Suhafi Dia bukan ada yang menjadi muda Tidak ada yang menjadi muda Di majlisnya Anak San Tidak sembuh sama Anak San Suhafi Tapi, bukan berarti tidak boleh Saya belajar tanpa, Apa, apa ma yang ya belajar di al-Hasan al-Basri dia tadi ada enggak? Tidak ada masalah belajar di sana. Kita mau sampai ke Ustaznya juga. Mohon penjelasan tafsir qashirah. Kalau dijelaskan panjang. Apa ada kalau isi dia yang dijawab? Apa ada kalau isi yang bisa kita narik dari ini? Kalau yang betul-betul sudah tentang syiahnya jadi pengalaman betul. Kalau perempuan ada yang dihasnya. Jadi lastnya dia menjadi di dalam terkait dengan kain berwarna hitam sebagai kaki. Kita akan dibiji di sini. Kita akan dibiji di sini. Tapi kainnya jangan jangan seperti berjubah atau jubah pun. Lama-lama jangan lama selama cuma ada yang disebut dengan itu. Kas seorang di syarikat dan seterusnya berturut-turut di institusi negara dan kalau pemimpin-pemimpin mereka, orang ini seorang kas ada sebatas dan berubah-ubah dengan pas dia. Ya? Kemudian kalau ciri-cirinya kita lihat, mereka kalau sholat itu sebelum sholat mereka membungkuk di atas paha mereka dan selututnya tiga kali menutupkan salam sambil menutupkan salam Masa, sambil dia menutupkan salam seperti yang menutupkan dan menutupkan salam Kadang jadi... nah, dia sampaikan juga kalau sehingga itu ada sesuatu benda yang letakkan sebagai biasa batu anak-anak atau kalau dia berhutus dia tidak terpasuk kalau dia tidak memasuk, tidak memasuk kaki. Kalau kita kan di atas pati, di atas kaos, itu yang disumakan boleh membesar. Kalau dia tidak tahu itu, kalau dia tidak pakai yang tidak, dia tidak meregak, dia tidak memasuk. Ini di kiri-kiri, Di zaman susun diri, bagaimana dia memiliki gajian di susunnya susun, dan ternalaman-ternaman musuhnya berjamaah, dan juga mengoperasikan suksesan ini. Seseorang itu, seorang dari, seorang kandil itu, seorang kustak, tetap seorang musuhnya bisa jadi karena ujian atau disebutkan dijelaskan oleh dari dia-dia musuhnya berjamaah yang keluar dari dia. Jadi kita bisa tahu dengan pertanyaan kepada usaha kita kita berjamaah itu, dia berjamaah disajar dengan musuhnya berjamaah atau bukan, usaha dan musuhnya atau bukan, Bisa seperti seperti itu. Kemudian kedua, dia juga di kalangan para ulama Kemudian yang ketiga dari isi yang dia disampaikannya, benar betul betul, benar betul betul, soalnya kepada serta tidak dengan logika biasa dari Tuan Nasional itu dilaksirkan dilaksirkan dengan pemakanan selalu ke sekolah dan dia muncul kepada pulang-pemakan surau jemaah dalam perjelasannya kita tidak menggunakan surau jamaah jadi kamu laksan kita tidak menggunakan surau jamaah sesuai dengan pemakanan selalu ke sekolah dan pulang-pemakan surau jamaah jemaah sama sekali kita menang itu bukan yang diunjukkan, pulang-pemakan itu tidak kerana dari kadar sebahagian sekolah itu memakai kita kita para pelan-pelan susunnya dia dah dah kita betul-betul ya. Tetapi nanti ketika menjelaskan mengjabarkan leca dia berikadari dari guru di kelompok dia, susah di kelompok dia. Naa harus dia diwaspadai. Yang kita akibat dari banyaknya kerosian tidak terpegang kepada tunduk, tetapi terpegang kepada pemerahan masyarakat. Kena, yang menyebabkan salah satu sebab tujuh yang kita kerosian terpegang adalah karena tidak terpegang dengan pemerahan sosialis, apalagi di zaman sekarang ini kajian itu semakin marak dari jawa ini Bagaimana keadaan-keadaan itu yang berdasarkan keadaan-keadaan itu yang tidak diadakan Misalnya, sebetulnya tidak diadakan Bagaimana keadaan-keadaan Al-Sulauh Jemaah atau apa-apa al diadakan Akhirnya, masyarakat yang membuat sesuatu itu ikut keadaan Jadi, dia tidak memiliki Sebenarnya, sebetulnya cinta atau kajian saja yang menjelisri Tapi dia menjadi sebetulnya, Al-Sulauh Jemaah Tetapi, keadaan-keadaan Al-Sulauh itu dia tidak paham Dia tidak mengerti, maka memiliki keadaan bawa bawa kajian keadaan dia mahu semak lagi pokok-pokok tidak harus dilaksanakan agar betul-betul akhirnya mematihi, bukan hanya butuh mendes, bukan setiap malam, bukan sekadar simak sains saja, butuh betul pahami apa yang dia inginkan. Jika tidak, akhirnya mudah dia terombang-ambing. Dikira saja sebagai lima pasama, dikira saja sama juga. Padahal esinya saja sama akhirnya dia terseret di korup, terseret ke situ. Siapa yang kor? Siapa yang kor? Tetapi apakah pemakaman dan hadis yang wujud pada pemakaman rasau keseluruhan itu tidak? Ini perlu Makanya perlu dia kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Tidak Selanjutnya Pokok-pokok pemahaman yang berusungan jamaah. jauh Ustaz, apa watak manusia itu bisa ditobat? Bisa diubah karena kita orang luar Jawa yang bahasanya berbeda dengan orang Jawa yang halus yang terkadang mengolok-olok kita dalam berdakwah. Maksudnya karena kita orang luar Jawa yang bahasanya berbeda. Ini apa ya, bahasa orang-orang itu pasti beda sama kita, ya? Eh? Berbeda orang Jawa yang halus yang terkadang mengolok-olok kita dalam berdakwah. Oh sih, kalau tidak. Jadi bedakan, bedakan oleh Anda antara halus, lembut, melempem dengan tidak punya prinsip itu beda Kalau lembut dengan orang itu, itu mana bagus? Ya, kalau ada suatu kan tidak ada, ada bahasa komo, komo inlil, tidak ada, sama saja Nah ini karena berbeda Jadi bisa jadi kalau suatu yang merdarwah di bisa bisa kalau dia tidak paham ke puluh jawa menurut fitnah Sebagaimana juga, misalnya, kalau dari Jawa Orang-orang dari Jawa pada Sumatera yang Dia tidak memahami Aftar Bawa Semangat Tapi, bisa-bisa dari kita, tidak? Artinya, harus paham Adalah, berada di tempat yang di tempat mana Tetapi, secara umum Para sekalian, yang tidak berada di tunjukkan Aftar Ani Al-Hilm, kapan itu, di mana kuliah berada Dan berada, oh, insya Allah Kita bisa diterima Dan bisa cocok Nah, jadi saya tidak ingin paham apa yang anda musuh dan itu uh, Berbeda dengan orang Jawa yang harus yang kadang mengaktifkan kita dalam berdakwa Artinya mungkin anda tahu ya Mungkin solat yang terdiri itu mengaktifkan ini Tidak juga Ya tidak mesti seperti itu Kalau kita itu dihukumkan Sebagaimana tegas dalam beropensi dihukumkan Tegas berarti ha keras, berarti kasar Syurga itu kurangnya di kita memegang prinsip kita tak berhubung Tapi kita tidak berhubung-hubung dan memegang manhas kita. Ini perbedaan Jadi, ada lihat masuk kuasa Allah SAW. Kedawa orang yang berhubung di tengah masyarakat, orang sahabat yang tidak berhubung ini sebenarnya. keras apa Ustaz apabila menghubungi ilmu agama seseorang dilihat dari sholatnya tidak pasti anda dapat semasa seperti ini berdoa dengan menghanya kepada Allah, Allah mengaiknya, memberikan bimbingan, memberikan kasih sayang, Ya Allah semuanya diberi muka padaMu, tidak disebutkan oleh para wali yang sekarang-karangan dan para wali yang mulut. Apakah doa ini benar-benar dari hadis yang sah? Tidak seharusnya ada dari salah satu doa dan doa yang bagus. Adapun mengenai Guru-kumpul ilmu seseorang dari sholat itu tidak muka Maksud itu ada perkataan Imam Ahmad Apabila kau melihat Sesuatu ini melihatnya dari seseorang itu Lihat hubungan dia dengan sholat Jadi maksudnya disini itu kakwaan dia Bukan ilmu Sebenarnya dia orang-orang ilmu tapi sholat dia Kurang Dan disini yang dimaksud hubungan dengan sholat Disini ada bagaimana dia Mengerjakan sholat dan menjaga sholat Sunan serta sholat, bukan selesai sholat Itu dunia dia tetap menjaga solat sunat juga. Dan Imam Ahmad juga menjelaskan itu menjelaskan tentang orang yang sering meninggalkan solat -sol sunat. Jadi untuk ini itu yang klas, melainkan solat sunat ini dalam selain dia tentunya menjaga solat solat sunat. Baik ada lagi bertanya, jumpa yang berapa? Jam 12. Nah, masuk baik selesai harta kursus box box kita akan dan kita akan pergi seperti itu sallallahu alaihi wasallam